Hur länge har du varit här i Kina, Annika? Ja, det blir fem år till hösten. Har du varit hemma i Sverige någon gång? Ja, förstås. Jag och min familj åker tillbaka till Sverige nästan varje år. Förra gången var i somras. Det var fantastiskt. Jag saknar den svenska sommaren verkligen. Är det något annat du saknar? Ja. Det är svensk mat som jag saknar. Köttbullar, färsk potatis, knäckebröd, lax, sill och Janssons frästelse. Vad är det? Gräddad potatis och en sjuvisar. Det är svårt att förklara. Du måste smaka på den när du är i Sverige. Jag blir hungrig redan nu.